Allahumma katanya kata Ibrahim Al Lakhwan Rahimahum Allah Taala dia kata dan bagi imam tu akibatnya terbe, dia kata lagi minat tabuhi dan bagi imam فَطَارَ فِيهِ لِخْفَارُ مُنْ Jadi, dia kata Maka tahu Dengan usul agama itu Adalah wajib Yang berhajat Kepada menerah Setelah berlaku Ketamaran Ayah Bo'ayah Mengelirukan setiap itu bahagialah kepada menerang kedua-dua bahan ajaran nampaknya bawa kepada memanfaat la tin tatbi minat taghid Dari sarana memanyang itu yakni memanyang yang yang melampau dan latih hima apa sekali latih hima apakah manfaat ah, segala semana cukup itu itu segala benda tu pot tak ada mana. Ha, ah ada Jadi dia, dia. jadi terlalu panjang sebab tengok kita kata bila kita hot hot sa tu kan. Ah kita nak tengok itu betul tu. Lima ah betul. Ah daripada tu dia berhajat tadi kita nak rajuk ke anak dia hot sa Karena dia sudah bahasa dia tu panjang dia cukup dia nak buat rajak kerajaan halus ni nak mestiqil ilmunu naklah sadar sana dia bawa rajak tapi kalau kita nak awak mengerti pun jadi kemuk Parah nah begitu juga Bila lempang ya tu bawa padi bawa para jadi dukuh kena seata kalati himam kala dan macam lah. Ah kalat tu tadah ni. Makna dia ai ka'bat ahhabi A, ha, itu tak, itu mana pernah, pernah. Aldeh, an. Abuha, ulit segala tuanyo, segalaan punya himan. Mana cara pada seperti nubok? Alimam mana Abuhihman? Ya dua Jadi tapi himan ada padanya pada kau ini pada kata mukhlas segala lah, tuh si, himan tu, mazam asli itu apa ni? Majah asli mana? Ia kata tupoh hemat. Tupoh hemat ni, mana isinaknya sanda dan kepada sifat. Benarnya, nah, hemat itu sifat. Iaitu boleh juga tupuk sifat. Oh ya, yeah, yang sifat. Ah, boleh tu boleh ke isinak atau benya ha, ulis lingkong. Nama dia, dia, dia benya no? ulis seorang yang bersepati dengan sifat benya. Ah, biarpun majah. Aa, melihat maleh ha Melihat makon maleh ha ulit orang dengan mato noh. Aa itu Anqas patsu topo ulit jalah enak al tinalah tepena lenah ulit tuan an punyo ya tepat. Aa jemajak temajadun akhli. itu bajak pada kita kenal di, il aa, di maja, maja. Aa, dalam ilmu mulul bayak. Aa dilekop majad majad aa tu kenal di dalam secara ilmu mulul tempat dia ya? Wahimamu anda pelukok jam hilmajun perkata hilmam wajatnya mukrayatnya lah hilm aja hilm aja lah apa itu ram dalam nujabruk hilmam wajatnya lah anda lihat orang kata ah, jam data terwajatnya alul mukrayatnya lah la, beria Tuh ada ni dia kelimok. Ini mai keluar makna lor waktu apa makna himok. Ah himok himok tu mai daripada hamma. Itulah kata lehatiman hamma dihaskan itu balai yang manha hamma ya ada. Ini him maka balai itu wahyia di nubuh. Wahyanya nak ketak nak wayak bahasa, nak wayak pengertian wa ma'na hada mulmu la ma'nuna ma'na himmat jadi orang lagi kita dekat keset banyak dah nak ambil kalam arab Jadikan kan lagi di hati himmat ada ni kalam arab jadi lagi di hati dah satu dia seperti laulanya himmat al quwwatu in quwwa itu kan lagi di hati ah anak terluah lagi kita ni banyak gunung kalam arab nah dan kita kan kaliya mai tu arab nah daripada pada bla arak omat udamun takkan sebab kelimak-kelimak ah apa saja kita buat pun dia kejumuh kita tu ada cara baca masuk kelimak arak tu nah banyak tak guna ah banyak homo ah seperti marah apa makna ini dia wah dia ha makna makna untuk arak tu ada banyak kali kalau luar kita ah sebab asal luar melagi banyak tulis siapa tu, dia arak dah Hmm, guna krim pun begitu juga. Wa ma wadiyan wa ma'naha damul ma'nunya. Ha tu ada juga makna. No. Pengertian at-sama'na ma yani 'inaayah wa ma'nan, ma, ma pengertian? Atu kehendak, hendak. Ha. ni japo? Kehanak. Ha, ha di mana pengertian dia tu japo? Pada lafaz, ha, pada lafaz ha de. Bahasa. Yani la'al wa al-quwwa. Ha eh kuat, walaz muhazah dia betul, ambil betul muhazah, kuat, ajak mutusati, ah mutusati, ada ajak, cuma pada logik, ni kata klik pada nula, hamma hamma kata baca di pada amik apa kotak yang lima dah ham, ada itu, itu, itu yang kuat, atau langit panik semangat mana, hmm, buat apa hemaw? Oh, mana kuwa? Oh, hemaw kuwa, ayer, ah, hemaw kuwa, mana kuwa, jadi, hmm, itu adalah pada lahir, wa organ dan pada nuru, hemah-hemah yang dapat, ialah alatun, satu halah, satu tipa, macam mana? Alatun limnati Ha, satu sifat bagi diri seorang ha, di dalam hati seorang. Ha, ya, da ada, ya tak menghalang ada simpat tu, ya tak menghal. Turut atau berikut ajarnya, ajar alhalahan eh? satu pelakuan hati, satu sifat di dalam hati. Ada alatil leleng mati, satu pelakuan satu sifat bagi ha, hati, bagi diri hati yang maksud katanya oleh rala dabun bi'atin ya maksud katanya oleh ha, rala menang in diat banun batin silanai limaqdudin ma tu dapat mencapai yang fitsuduan apa saja apa mah ada emas nak sautik nak nak sautik silanai limaqdudin ma kepada mencapai Kasi suatu tujuan Apa saja Haa Sebab tu yang saya ingat Kalau tak ada semangat dia ya, tak boleh Naji Tak ada semangat Haa nah. Haa Atau apa Ada semangat Tengah-tengah ilmu Ada-ada orang oh, tu tak Taklah Naji Nahu Korah Haa Taklah Tukuh Nani Tak ada ya. Haa Ada orang tu Allah tu mahu Hmm Tahu Tak ada semangat Lalu Haa, jadi dia, ha, haa, kalau saya toh apa, tak Ada-ada orang yang nak boh, adalah. Adalah, ya, or, ukur lebih, dia ya, orang ini nak ni ukur lebih. Ha, ada-ada orang yang berapa? Ha, nah. Ada-ada orang yang toh dia minat, usul dia minat, nahu tak nak nah, mak, bermaksud tak, rumah lagi, madagamu lah, tihau, haa, haa. Haa, jadi dia, nak buat jadi manak, tu dah. tak. Belah-belah ini, dia, hati lawan sini. Nahu tak, tak. Oh kusukko, terah oh kusukno, ah ha, barulah makan bayabayan hmm, kusukko lagi, ah terus, ha, ah tu dia deh, apa ko sama telolah tu, hmm sahut cerah, ha, pasti, usul pasti, hadi, usul hadi, apa ni, tu saya ko, ilmu, belak belak ilmu, ah ha, begitu itu, makna mana he hemm, ha, kita yang kuat, dia artikan semangat, ah tu dia. Ah itu kalau memahami katanya apalagi kalau kita ni orang oh majdekat di satu meter pokok oh, jadi lemah makna alalatu -al -al mutanih kata Tunggu pun ilmu ini sebab kepada menerang Tetapi kerana sangat panjang itu jadi lemah makna ah ha, itu dia sebab itulah dia tak dapat nak panjangkan anak dia kalau itu dia kata di belakang fa sarahi li istiqar Pula itu maka jadilah memendek padanya itu mesti ya mesti dia sangat pendek. Tapi banyak, banyak bawa orang tak, tak boleh balik banyak data pula balik pada segerahnya lah. Hmm, betul. Tuma, ha, tambah lagi, terkaca hilmah lagi. Kemudian setelah kita tahu makna hilmah, ha, ah tuma aib pada, tuma ha, aib pada maklumat ini makna hilmah, loghatan wahurhan. Selepas itu pada kita, kita kenal dah makna henna pada luar dan pada orang, insya Allah pak kita besar kita besar sukie henna itu di mauli umun dengan pekerjaan yang tinggi tinggi. Jadi boleh kata ibu bapa kita kepada mautok, artinya bilma bil, bil umur lima dengan segala pekerjaan yang tinggi. A fi dia aya payah paya Kalau hati tujuk cakap nak hak tu, dia panggil Sa'aliyatun innaha himmatun 'aliyatun. Ah tu dia panggil hemah ni. Ah ha dia ada ada cerita kat pasal si dia tapi cinta di bintang tepi Ah maknanya tu ada di bongi tapi hati dia atas lagi tujuh. Ah anak rakyat kata ini hendak Bagaimana dia tidak payah? Ia bagi dia tiba-tiba. Haa, makhluk dia. La'asas hinnan-naf. Al-ud-riqal muna. Ya'adil al-azma. Haa, la'ud-riqal muna. Haa, la'ud-riqal muna. Haa, dia kata, Ma'am, bila aku bilang mudah Hata yang payah-payah. Haa, seolah-olah makhluk ini. Haa, tu lama mengatakan, Jika bertangkut, bergantung, Ya'ya, memang itu, Dima'alil umuri Dima'alil umuri ma'ali dengan segala pekerja ayat ini ini kerja ayat payah-payah Ha, ayat panggil apa itu? Fa'aliyyatun Fahiyyat, himmatun Aliyyat ah maka iaitu Ayat panggil Ayat panggil Ayat panggil Ha, kita yang ngaji kena himah Hingin, ha Menurut orang yang bayar itu Ha, kita yang ngaji ni kena himah Hingin, karena banyak alat cacah itu banyak Ha, apa dia? wa illa wa illa dadika fidah wa illa tata'anna bihha tidak tidak mengantuh hawa dengannya. dengan al umum. Ha. ah ya bani pob kadaniyatun ah ha. maksudnya itu hawa gerak yani Kadangnya tuhnya perihnya hina tunda nih ya, ya paniknya mohon loh, betul ayatunya apa? Oh tak lawoi, toh mana tak lawoi lagi? Hahaha, lagi lawoi lah, tu dia, jila lawoi, kaya ayat lawoi, lelaki yang lawoi, tu lawoi, nanti alamnya tu dia, ah dah. Haa, ah, wa illa kata ni jatuh Wa iya lantata'alak biwa'idun minhumah Kalau diperhatikan ni Kita nak kata dah Kita nak kata asyak Haa, na wa illa wa illa kata'alak Biha bima'al-lu'umus Dengan bawah ma Bihan ta'alakad bi Haa, bi maka'al-lu'umus Dengan dengan Dengan tawah Allah-Allah Haa, kalau nanti kita kisit Dari-dari-dari-dari Ma'al walhabsatu pun tetapi yasir adiyod. Awailu sinahuruhu li yasir, lalu ia jadi ah, saya tak faham rendak. Agal itu ada mana? Wa laa lan tata'allaq dan apa tidak bergantung dia Yang itu di waahidim huma. Dengan satu daripada kedua-duanya. Apa? Ah daripada kedua ma'alil umum jeha ini. Ah tak ada hal tu. Bila kita kata maka tu, renah, dia ya renah Hmm, dia Kalau ikat, maka buka lah renah tu, orang tak panggil aliyah tu Tak panggil kata yang ini. ni Walah dhani biasa dah buka renah Haa, ya renah, renah lah, macam tu Habis, apa dia cacat, cacat renah Kalau membuk renah, maka cacat renah Kamu makan tu Allah tata nama tata musnah Ibrahim al-Lakam fatharafihi liqtifaru multazam Bicara khur pada khur itu, khur apa? Ia cakap, dahadihirisaku takrihijatun alama qabdha Jadi khur ini di atas barang yudhulunya Amana barang itu tak nima? Lakem minat dapat uli ker lapih mah? Kata tiga itu pula heh mah heh mah, pano heh mah dari mana memangnya? Ah uli itu maco? Ah tuan masuk atau peringkat? Uli itu maco? Ah aku bila jadi tukoh kana memangnya maco? Ah jawab jawab tarak ya mahku. Ah macamana? Bagara hilir sitaru. Maka jadilah pada nyo, pada hadal pan, kata pada awal makna, pada roti hadal pan kita sudah mempelajuti. Maka jadilah pada ilmu pan akan ilmu usulijin atau bukan ilmu tahu ini. Nah, ilmu, ilmu tahu ini, jadilah tak limpan, wajah limpan nak menyerang. Dan juga tablid Mengajar Alib Tisaru Itu isim koroh. Rencah Jadi si ni taklul pada Alib Tisaru tu kan? Maka jadilah rencah pada inisan Rencah pada taklif, Rencah pada tablid Boleh kata masuk dengan berikut Itu Multazaman Khabar korang ha, Mesti Lazin ha, <coughs> Lazin ha, Ah, Haa, mati, mati mesti Kenapa reka Sebab kalau banyak hanya Bawa pada gunung Haa, mesti senar reka Haa, dah Kerana apa tu puh hikmah dari kanan memangyakannya Maka jadilah pada inisah ni Menenek pada inisah Mesti dah lagunkan pendek Haa, dari itu kita tahu Dari pada saat kereta Tahulah kata Alif Tukaru Jadi izin sorok Menenek pada inisah, mesti tapi kita mesti tahu, kau baca rotak sebelah mata bawah tanah, di bawah tanah merapok keiting minat siapa kau baca? Jangan macam macam mulsa, jangan kata mulsa jana. Kalau kata mulsa jana tak masuk dengan kepala besar tadi, kepala besar tadi, batin minat atau wili dan batin Korporasi hidup di sur, multazam amat bermakna. Tapi jadi seperti naik pulak dah Nah, saya nak jejak jejak lagi mana? Saya kata nak bawah Ah, jadi mestilah mereka memandangkan pada mengayuh, pada menyusun, pada tabrul itu multazam. Bapak kata mestilah sabri dan dari multazam al nak kafirin. Kerana nak memudah, macam mana sabri? Mana nak menghampir? Kerana nak memudah kan apa pelajar-pelajar yang tidak tahan? Ah, kalau kita banyak pelajar-pelajar rendah, -pelajar, hmm, ada pelajar-pelajar apa ha, lagi? Ah, di mata dunia enggak jauh rendah, ada sebab tu tidak nak nak langsok daripada nak tak? mesti nak lalu anak-anak mata dunia. Kalau dia tak kenal mata dunia, dia tanya mana gimana? Ha, tanya jangan enggak lagi, nah, nah, nak mata dunia tak nak. Tak nak dan lo nak enggak? Nak dia mana? Mana wajah? Hahaha! Tapi tak nak begini. Oh, jadiyo. Ah, alis tiup rumus zaman sebab fobia dengan istighfar tak perbezaan fobia dengan alis kerana nak memudah nak menghafal nak memudahkan atas orang, orang belajar yang kau <tuk> nah, ya apa ya tidak, ya renok, ya tidak, ya renok, nah bahan mantep. Aduh, ini tak nak masuk caj lagi, debat-debat keboh yo, Kemudian, wala walaupun anna liqisaru kalau kita nak hikayah dalam asar anna liqisaru kalau kita nak baca har apa baca har hikayah dia kalau kita nak main di sini boleh sahaja wala yaqaa anna liqisaru ismu taaha ah patole nah dono baca, <Sess einer> ha, ya, baca anna liqisaru jadi apa oh, jadi isim anna hai isim anna tak naskah toh ha naskah ha panaka dengan bomboh dok ko tak ada ha mari nak ulah dia jama apa dak dak dengan nama kajian analisis saruf ah ni ayat pancat makna dengan patah dengan jar ah nak dengan patah Cuma perak tu basta patah jadi tegas dia nak zahir nak zahir patah tak ta'luh kerana menjelaskannya oleh harakat hidayah hidayah mata Hak dalam apa sahaja? Ha, ia isi sara Pahamai sini itu nak Nari kaya hak mata ni Wala yaka'an nalif kisaru Al-la yisim hadungus Haa Dia buka itu awal Buasa isi sara Hak di dalam mata ni Ialah isi minta sebabnya. Ah, tak ada Nalif kisara Tak ada apa Nari kaya hak mata wa la yaghsa al alam wa la yadhaa al anisa at ah, tidak tersunyi atas ya allah yang kurati kata bahawa alif ishab dalam ayat kata qaraati hi li itu ismu qaraati ismi qara adalah makna kata segala karena Merauk itu menakjubkan. Mana sebab kan ambil ambilkan yang toro, leisa, toro ada. Ikan toro, awam multajam, multajam ialah koba ruha, koba nyu, koba toro ada yang ini. Nipung memainnya hidayah ia. Ah, yang multajam betul ibu. Awam multajam ialah koba ruha, koba nyu, Latihanim putih juga tak khabakara Tidakkan mata Nasak dia mata Alis adakan daripada min Dan dia wakah mulcah zaman Tak-tak wakah mulcah zaman Haa Tidak-tidak Mujanam Mulcah zaman gitu Lati Sungguh pun dia tak khabakara Tetapi Wukisah alaihutis tukun Tak-tapi diwakafkan atasnya Atas mulcah Atas qabana tu Dia wakah dengan suku Banyak Muntazam Tidak wakah Dia atas Muntazam Tidak Pasal apa tu Haa wakah kuat tu tu Alaluhati rabi'at Binaan Sebagai berlaku Atas layak Qadulah rabi'at Ada satu qadulah Dia itu Apa dia tu Rapa Nasa Kofak dia suku ya. Haa Itu dia Tak terpulang Lurah wala'an ah, wala'an wala, wala, kalau isim hakimotan wala'an wala'an ah, dia atas halim banyak munca jamah apa gitu ada tidak? dia berlaku atas layak rabi'ah pasal kalau tak berlaku atas layak rabi'ah jadi baru rafi'ah eh, pula mana ah, lakin minas tapu wilikan latih imam fakara fi hili ikaru munca jamah layak punah so. banyak kalau itu saya itu pernah tahu tadi mana Abah doktor, ini kadang-kadang buat nafsu nak, bukan itu punya apa-apa. Abah doktor itu adalah melayan pelajar. Wah, bunga kita pun buah. Wah, bunga itu wah. Wah, bunga itu wah. Wah, hari mana? Wah, hari mana? Wah, hari mana? Wah, hari mana? Wah, hari ada lah ah jangan nak otak macam bunyi ni ah mau tapi bunyi ni macam dengar dia kita kena pisah dah apa kita bina dapat ke baik-baiklah ya ada masa ada lagi ni ah kita tahu kita tak nak yang afdal ah yang lebih afdal kan makalah tak kena. Tiada berubah mana, tiada tak berubah mana, dak juga. Ha ah, nah. Ha tu dia. Ah sebab sebab ah, ah pernah menjuk susah cara ni. Hmm nah. Ain sebab sebab dak nuju ke mahu ado, tu ha tu tak dak ko dak pengong ko dak juga mana. Lakah boleh boleh Allah kuat Allah. Ha dah pandai tak nak dak ingat dak nak pokak ni. Ha dah luar ingat apa nah lah. Haa, nah, dia tak nak takut. Kalau tu kata rasa-raja, kalau tu kata rasa-raja, dia tak nak takut semua tu. Dia tak kata oh, nah. <todohan> nah, nah, rasa-raja, tak perlu rasa-raja. Nah, hmm. Tak, jadi nah, tak, tak, jadi balor. Dia suka jadi juga. Nah, kalau tak nak cinta, dia rasa-rasa, tak. rasa. Haa, baik. Haa, kadang-kadang hidup selama-selama-selama dia tak apa-apa. Haa, dia nak tak. Hmm, lagu ada kalau Nah, lagu kalau dia nah, Ada yang suatu berganti Lagu dia kalau berganti, lagu pera'ah eh, tak masyarakat Ya, Tidak, Apa lagu pera'ah dia Apa lagu pera'ah dia, apa lagu pera'ah kan? dia Bagaimana lagu pera'ah dia Haa, apa dia, apa Dia pera'ah, dia pera'ah kok Hmm Nah, dia Itu kata -kata dia, apa-apa habai Kita tu. Ah kalau di sini pun la tu ni ah wala kunt dengan bi nahun napa macam ba ada ayat. Kan. Oh. Ah sana ba napa atah la Ada poin. Ah tu tak kenapa? Wa muntazam tu qadarha qadarah la kunt kafi ruqita alaihi bi waqt atana atah mujjam tu Wah, benda susuk mana? Ah, kalau dua goh dia nak. Wah, ada apa? Alulah, wah, mana kata mencegah mana? Hmm. Ada binaan kerana berlaku. Ah, kerana binaan dibina kan? Ada roti-roti ada, Ah, kerana lalak roti aneh, tempat macam dia tu lulus kau di mana roti, apa? Hmm, terus dia Wali mulai tajamun dan bermula kata aik titor hak yang mencagar keik titor makno, kamu tada berat. Wali mulai tajam aik sudah mahu sudah mahu untuk itu dia. Wali ikhtiar uli mulai tajamun dan bermula rencah hak ia lagi dia di pelajutnya di pelajutnya dia memangku tak tak sama dengan paen. Dan bermula retah hak yang mesti terecah mana? Iyalah Inna ma huwa Hano iya alimah kazam tu Iyalah alif tiharu Wairul masyidhi Haa, hak tu, hak mesti tu Yaitu retah hak yang tidak mencaca iya Tidak mencaca apa? Nah, Haa, tidak mencaca iya akan makna, anda faham? Hmm, jadi dia berada di mahu, ni ayah dia berusaha ni. Kalau resah, siapa menjajak cepat ke batak, sehat. Koyak jenek, siapa tak cepat, sehat. Haa, tak boleh lah. pulang. Ha, dia ada-ada tepat tu, bahawa dia kena ada-ada tepat tu, haa, sekali lalu. Hmm, tak apa dah. Haa, dia datang, mesti dengan resah tu, yang tidak mencacah ia ya, Yang tidak mencacah ia Yang terbuat akal lukah ni Saya faham Bagi makna Akal lukah apa mencacah ke makna Mestilah akal tak apa Tahu Wa illa Wa illa Daji kajibah Wa illa Nama nak takir dulu Dia ancana Dia ancana Luskifaru Mukhilang Ya dengan bawa adalah kekesuan itu yang mencatat. Ah, minta, maka Bahawa bahwasanya maka itu alif isamul kull. Subhanallah ta'ala. Ah, kenapa sekali kita wayak apa masalah. Ah, tau patah, katanya patah, patah. Ah, dan patah, patah. Yang mana tu buat ke tadi tu? Ha, nampak dah. Ah, lihat kepala kau. Ah, eh? berdoa. Ah dah betul betul. Jadi mana tak ada maksud lah Saya jangan ma'alla kasu wa kalimah fa la tidak menunggu Wa qad al-qatalu abu ikhab al-baradhum apa apa dia mahu dia nua. Tara ada dia pasti. Istifrazi nih. Adam sembunyi adalah al-qustad Abu istiqah al-istifrazi. R ta'ala M B H U T A A L A Y A berkata, "Jami'ahu maqalahu mutaklimun fi tawhid. Tiada barang berkataan yang telah berkata-katanya oleh Fuqahulama Ustanan lama Ustulubin maklumat Ibtahi daripada ilmun Tahuqah Semua kalau kita nak hikmah ini Bagi jama'ahu ahli'l-haqifah tu di kalimat Tahuqah Semua berkata ku'lamak usululim pada menyata Tahuqah itu Semua yang telah mumpun akan jani' maqalah hudud Oleh ahli'l-haqifah oleh ahli'l-haqifah ku qad ina pun apa semua itu di dalam dua perkataan dua di zaman itu dalam dua perkataan mana al yu al gannati ulah perkataan pertama ialah in yu anna kull ma kutbu anna kull ma taqwaratil awham tabarahu billah Membuktikan bahawa setiap-tiap barang yang tergambat dia di dalam waham waham, ada pesawat itu, ada kebaya, ada dalam waham, kita, dalam dalam pemikiran kita. Nakok gitu, bayar gitu, gitu, dan itu, nakak itu, bayar itu, tergamba itu dan ini semua itu Allah pusilasi maksud bermula Allah Ta'ala bersalahannya. Nah, Ahli pada makhluk asal. Ah, ha, tujuh dengan tentang lama berada. Mau tidak sejernih bahwa miskin. Ha, ya, ah, siapa lagi? Semua barang yang dapat dalam diri sendiri itu benar-benar. Bila benar miskin, Allah lewat jam belajar. Lebih itu dalam mukadara tuh dahalim alabi. Apa nama itu? Hukum ha, apa? Kamulah tuh Tuhan. Bodoh bodoh. Apa dia? Janjin Rabbuna kulla leilatim ilah canadid dunia nah, Ada yang berulang, ilah canadid dunia nah, Turun Tuhan kita tiap malam Apa itu lah makna turun? Turun-turun lagi sama turun Awalnya ah, orang kan Turun Baya tak Tantulun Kali kok ini? Nah, nah Ya ini turun Kalau tak itu makna turun lagi Ya, setelah itulah maknanya. Turun. Tiba-tiba si suha arsi. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba turun. bawa lawak. Turun-tiba turun, buat ibarat daripada apa? tiba Turun. Tiba-tiba ibarat daripada alim Kau. Bertimlah. Amin al-alum. Dari atas. Bila suh. Dari atas, di atas, bawah. tu Turun. Bermakannya. Ibarat daripada bertimlah. Maksud bertimlah. tiba apa? Kami, Allah, Ibrahim. Nabi kalau malam hadana tak kala di tinah bayar pada maghrib apa waktunya kami tak bertindah galimah tu di maghriblah alahu pada linnya a ibrahim datang qala la uhubbu al-athimatu taqunhu ta'alimi apa ni ini juga dia lagi dekat tak dapat tak dapat ana dah ni ini dekat ni tak bertindah berubah ini sifat makhluk Kali keluar kurung tu ha lah tu pun tu mana berpindah dari atas bawah tu tu ini tak boleh sebab itu tak dapat nampuh anak lu an goyak gini tu buat perhati tu tu mana tu kuat ni nak tepi tak ha yang nak suka tak ada boleh dia betul tak ha dia itu tidak mau dia tu boleh kan kalau kalau dah tak jadi dah Ah, ha, tu hati mencabihah lah ni lah tu Mencabihah ni ke ahli sengah wajah maaf Haa, cacak tu tu apa? Tapi wak tu Hmm, jadi wak tu dia tanya Tepat tu dahak lah Ham dahjak kada yang nak tolak, boleh juga Tak boleh, boleh Ah, Haa, tapi kata wajib Haa, kita kena Kita tahu kaedah Supaya nak ngalak, tidak.", tidak, nak tu dahak Haa, leh Jadi semua wak-wak ulamak itu di cacak tu Satunya itu tak perbuat barang yang tergamal yang tak tahu dia menyalah waham paham itu dalam pemikiran Masya-Allah Ta'ala bitala'ann. Ya qul liman sataba tawara. Jadi tak begitu kira. Kami kan nak begitu ke tu. Ah mana dia tak tahu dan dia mana dia tak tahu. Tak tahu apa tak tahu dulu tahu. ada lazim ada apa dia tu mesti dia teruwa Ketanya itu selama dia teruwa Mu'tiqadu anna Zasahu ta'ala laysa Mutlihatan lirikawah Mu'tiqadu anna Tumalakubu hamzah di atas Alut Mu'tiqadu anna Zasahu Mu'tiqadu anna, anna Bahawa sejap Allah itu Bukan dia yang tukar Akan ia lezat Karena yang tukar akan sejap lezat Maksud و اذا انبارى maka jazza Allah pun baru juga gitu dok laqula wa la mu'athalatan artinya ketika itu ni Abdullah ni dok ha dan bukan dua mu'athalatan ha gimana makna dengan makna mujaddid kalau ada jawaz yang mu'athilah jika ada apa dengan mu'athalatan dan bukan la jazza Allah itu yang di hampo tapi maksudnya yang hampo yang tunjuk daripada kita, anak dalak mesti dah. Ah nabi betul lahirkan musyafiah kan? Itu nak menak apa nak kalak buat musyafiah? Ha, Jangan awak musyafiah. Kita ah kau yang cah berjihad, cah bertempat. Ah jadi kita musyafiah. Ha, mana dalak itu cah tak lupa, yaudah jaleja. Dalak betul Ah, sama-sama, mari pula Mu'tazilah Oya Mu'tazilah, dia menafi sifat dia Tak ada pederak, rada'i mu'ayat, tamat, bapa, calang Bahkan yang datang dia kata Ya hun, satu sifat dia berasifat Allah Waj hun, satu sifat dia Allah Dia menafi berasifat tu mu Tapi, mu'abbalah, atau buak mu'abbalah Haa, nah, maka kita ingin tukar berapa Ya Allah, laizat mu'abbalatan al-sifat Haa, nah, bukan dia yang kuning daripada Baca di Mabu'o anna anna tak ta'fidah yang timbul daripada sifat hanya wujud disebabkan sebab qita' Tuhan yang kuasa dengan adanya pergerak Tuhan yang mendengap dengan adanya kamu ah dia doa yang takut dengan sifat ilmu ah dia Tuhan wujud sifat ayat atau sifat ikbab ayat mati yang bangge roh mu'tila sifat ilmu ah dia Tuhan wujud guna sifat ayat Kita sifat ikbab ayat mukjizah mati yang bangge roh mu'tila Insha Insha tak peduli Insha atau ibadat atau iqa al qara'iyin. Tapi hal keadaan mulak pasan ambik ambik Bukan tak huruf tak ambik maklum jadu pelak tak jadu insha mulak pasan. Ah kita ni nafkah ambik nenggalak ambik pelakah dari mana dia mengambil? Minhaz yasir bayi asy'ad nayyami rahimahullah taala nah yana'atab ibadah haji tiat at hak abis sudahlah ni cukup dipenuhi ya kat atas ni nak cukup dipenuhi nak galakkan kebaktian dalam ibadah haji kalau saya sediakan banyak-banyak kalau saya siol ada nama binatang ada ni siapa yang haram dan siapa yang halal adaji berlaku tempat yang haram berlaku tempat yang halal Hati kita ni ajah harak dan ni ajah ada Adakah itu, tu? Lepas tu dia tipu-tipu main Semua rupa harak tu Kulit yang gulung dalam mana? Woi Dab ul Dan jalkul ma'at tu dia Hmm Dia ni jalkul ma'at masuk dalam data Dab ul ma'at tu Satu nanti jalkul ma'at ngalak kawal rupa Dia kata harak, harak, harak Kau dia kata nak menarang Tak Ah, Haa Haa, ni nak Tak usah ah, bunyi, ni, tak boleh tak? Nanti-tih, banyak dia. Nanti-tih, dia tak kena pagi. Haram, maka benda-laku, haram, maka benda-mabu. Haa, tak boleh dan kita minta kepada kita tunjuk kalau yang tidak dihubung dia dalam haram. Sebab, tak boleh tak? Nanti-tih. Nanti-tih lah, kita minta kalau bergima yang saya tak? Sajal di rumah barang mana? Tak buah tu, buah tu, wajit tu, wajib kita buat. tu Eh, baik-baik bagi kita, baik-baik Tapi nak pergi lagi ke asmaya Tak ke asmaya Oh, bahas bagi kita Bahas bagi kita Kejujan tu kerana upah Tawamak, upah rendah diri Tidak letak, letak melian Haa, tu bahas rendah diri, cipak-lenah Oh, tak semayah, letak tak sabur Haa, dah tu tak sejujud tu tuan Tak sejujud tu tuan Kok ngang-ngang Iblis dah Haa haa tak ada kena susuk ke dia hari Macam-macam Apabila tanya Semua tu bapak tu Habis kata bila jelung nanti dari sarang kita Dia wajah pun masakit Tapi segi lebih masalah Bakhtiah semua ulama kata Hmm Dapun masakit ya Haa Kada kesuk Haa Kada kita lebih pun satu masak Satu rupa Masalah pun ada Masakit tak ada Haa Kada kata Dapun masakit Masak jamin Ala jantung masakit Haa Kada tu lah Kada kita baca semua eh. Makelah ada, makelah tak mudah. Tapi mai ada, tapi makluki ada. Ada berjog, ah ha, bila ada berjog, mana kita di utama Kena menolak makluki dia. Keharul berjog lagi, ah ha, dan nak nak menghujung itu. Kebar saja jangan bak, baik. Ha, ke daya, eh. baik tak baik baik. Ah tu dia. Pok okay. kita baik ini, ah kita dapat kebaikan. Baik dah baik, ada apa tak tak baiknya? Kita memakluki ada, ada berjog. Itu kita keharul kita lagi kita ngam dulu tu bas imak sikit. Jangan tak kira. Ha nak sedak sikit lagi. nak kenak masuk sikit lagi. Nak perang nak imak imak sok malak siapa mari semula aku. Mati lah tak lah. Ha ade. Ade. Ha mak tok lah usul dulu tu dia usul Hannaqullamadaqullwaratul alham Tawllahu dikuladu Mula' ni kata ni Boleh kata-kata ni Bagi muka suzak dia Maka yang nak kaya Kata-kata ni Maka ni Semua' ni Haa Boleh kata-kata ni Cipak banget Cipak tadi Semua' ni Maka kata ni Haa ni malak ni Haa Bagi muka suzak ni Maka kata ni Maka kata ni Maka kata ni Maka ni Maka kata ni Hmm Tidak Haa Abu'l-Faq ala'al-Farayyum Ah, jadi nasa oleh Tuh Sikai Ibrahim Al-Baqarah berpulsi tak semua barang yang tergau yang tergambar pada waham semua itu Allah kesalahannya apa-apa dia -apa tak ada yang terdanya, oh, ya tak ada yang terdanya itu, ha? bagaimana tanya bagaimana, bagaimana -baga makhluk eh balah mana balah mana itu makhluk eh besi mana ah, dia jari, tapi lorok tak puas dia ah, tak apa-apa dia, dia sepaham dia mah tak ada lagi. Nah, nak lagi tu masyarakat. Hmm. Baik mana ya, yang nak ah, dia berbohon. Haa. Haa. Kenapa apa-apa itu? Kena kenal tuhan. Kena tuhan. Kena tuhan. Ya. Nak kenal makhluk. Haa. Haa. Kenal tuhan tuhan. Haa. Tak lama kenal tuhan. Kenal. Kenal haklah. Kenal kau balik. Haa. Hamil salatkan. Najirullah isu. Kali tuhan. Dia apa? Dia pandai. Haa. Uh, kuah alwahdah ketika saq altaqaf alwahdah hadzarat alabd ah suhud alwahdah fil kasrah suhud alkasrah kuahdah fitani yang besar dalam jaban ah apa macam yang besar dalam jaban sana jabanah makhluk adanya Kita manusia makhluk jenis manusia ada berapa banyak jenis jenis atau berapa banyak jenis benda yang tak penyawa, salju, batu, nga, tak apa-apa, maksudnya, tak apa-apa. Kan? Tapi pertahanan dia asa okay lah lah. Tengok tak benda ni, nampak suai yang jadi. Tengok jadi, nampak suai yang jadi. Tengok rumah, nampak suai yang nak buat. Nampak rumah, hilang ke tuan ni. Haa, tu depan ni, tengok dalam benda yang banyak, tengok akan lupa dalam tuan-tuan. Haa, nah, tu depan dia. Tu balik, hilang. Baik. Ah, itulah. Banyak saya dah tu, Luwahnya, nama orangnya, bayangnya, nah, maha tapak pada kesimpulan, dalam perjuangannya kita hari-hari ye. Eh, kita kerja Allah tidak serupa atas jalan kita, dan kita Allah tidak kini daripada kita. Ah, tu dia. Nah, abdi mata oleh mata semula, berlainan pola adalah. Qauluh kata namutan, waharihi urjuzat labqar tuha, jawharat ta'uid tuha, labtuhha. Ini adalah suatu baharaj. Ya akun namutan yang jawharat ta'uid sudah jadi namu adalah bau semunafah mata hati kita ni, jatanya jawab para kata hey dia aku menyukai akhirnya amri mahi lah aku tahjib mahi aku kata menyukai persif mahi daripada segala subahak dan aku dah ia bersih aku menjubuh dalam ni aku takut siap-siap tak nunggu dalam masa ni tak tak cara lagi ni tu anu bahawa maknil lah matuk tu pun mukabun ya bakul lumantul lipacaraan tu pun mukabun mak Anak cawod dia benar. Di mana Pak cawod ia? Anu, apa cawod ini? Minta si, ada ini. Eh, riba mah pada mana? Mana pada dua jata? Mah pada dua jata. Lila, mual jadi Ah, tak tak lagi dek. Cawo eh, hok temoni. Pipa-pipa tuhe tak nak duk enam nampak galak hmm, dia belum kan nak masuk galak usul tu duk galak habun isu petak ni ni nampak jauh lagi lagi kan ah si 400 tengok ah nanti muka 31 nampak wajibunlahul wujud wal qita'a ha, tural tajabah pak belum nak mesti tu dekat galak usul petak ni cecik ah dekat galak dan galak apa nama ni, wakak tu eh, Ya kita tahu, apa dia tu Wajib terijak tu eh. Dan nak kisah ni lah, apa nak ni Aku puan nam hmm, Jadilah dulu eh.